61. Я прокинувся від жахливого головного болю і від того, що хтось гупав у рештки дверей. Піднявши край москітної сітки, я виповз із ліжка і пошукав сорочку. З вулиці долетів чимний голос мого колеги Сорендраната. — Семе, ви там? — Зачекайте, буркнув я. Скроні мало не вибухнули від мого власного голосу, а в роті було сухо, наче в пустелі. Мені вдалося дістатися перед покою і навіть дійти до дверей і відчинити їх, і я заплющив очі від яскравого денного світла і сліпучо-білої курти, штанів та бежевого капелюха, який Сурено брав на сьогодні. Я вказав на розтрощений замок. Ви могли б просто увійти. Бачите, двері не на засуві. Не хотів сердити, пояснив він. Я міг помилитися будинком. Розумію. Я відступив і запросив його всередину. А стукати в розбиті двері і щосили викрикувати моє ім'я – це ви вважаєте припустимою поведінкою у цьому контексті ж? До речі, котра зараз година? Восьма, відповів Сурен. П'ять хвилин на дев'яту. О котрій ви чекаєте на результати розтину? Що пізніше о півдні. Чудово, кивнув я. Добре, що вчасно мене розбудили. Я подумав, що ми могли б ще раз оглянути місце. Дуже слушно з вашого боку, зітхнув я. Почувайтеся, як удома, а я вдягнуся. Я б запропонував вам чаю, але нема кому його заварити. Сурен похитав головою. Ось чому ніколи не можна подорожувати без слух. Не починайте, закотив я очі і пішов шукати глечик з водою, чисту сорочку і слоїк за аспірином. Двадцять хвилин по тому, не знайшовши ні сорочки, ні аспірину, натягнувши на себе одну з престонових сорочок поло, причесавши волосся так, щоб воно хоч якось відповідало прийнятним стандартам, я повернувся до кімнати. Сорен сидів на канапі, зануривши носа в низькопробний роман, знайдений на престоновій полиці, він підвів очі. Ходімо, сказав я. Сьогодні ми все закінчимо, але спочатку поснідаємо. Біля ядки на краю індуської частини містечка народу сьогодні було більше. Замість звичного старого сиділо троє поважних чоловіків. Карі також було іншим, не з картоплі, а з цвітної капусти. І Сурен замовив дві порції, які ми з'їли з роті. Я ж намагався не сказати і не зробити нічого такого, що посилило б мій головний біль. Це наводило на певні думки. Як сталося, що сьогодні ви не страждаєте від похмілля? Бо я маю найкращу протиотруту від похмілля. І що ж це таке? Молодість. Натомість ви вже старієте. Годину по тому ми вже дерлися вгору пагорбом до Гайфілду. Щойно підійшли, як із будинку вийшов Такур і попрямував до комори. «Що там?» – запитав Сурен. «Старе авто», – відповів я. «Емілі Картер хоче його відремонтувати». «О, вона знається на автівках?» Під час війни була механіком. Дивно. Що саме? Пригадуєте, вчора хлопчик сказав, що на горі була кімната, якою Емілі Картер користувалася як складом. Не дуже. Так от, я туди піднявся. Кімната була порожньою. Половину вчорашнього вечора та кур її розбирав і зносив униз те, що там було. Сказав, що так наказала господиня. Гадаєте, варто ще раз подивитись? Не завадить. Такур уже дістався комори. Десь неподалік у лісі закричав птах. Двері комори були розчахнуті, зсередини лилося м'яке жовте світло ліхтаря. Я постукав у дерев'яні двері та ввійшов. на півкроку за мною. Такур спиною до нас порсався в коробці, що стояла на підлозі біля дальньої стіни. Слуга рвучко обернувся, очі його мало не вискочили з орбіт. Певне, сподівався побачити якогось бандита чи привида. Я заспокійливо підняв руку і усміхнувся. «Чи можу допомогти, Сагайбе?» – запитав він. «Просто хотів показати приятелеві авто. Він від них божеволіє», – збрехав я. «Точно», – підіграв Сорен-дранат. «Автівок багато не буває». Я роззирнувся. Усе так, як і було того дня, коли мене привела сюди Емілі Картер. От хіба каркас Бугаті було вкрито запиленим брезентом і додалося кілька коробок та ящиків? Та, біля якої вовтузився хлопець, мала знайомий вигляд. «Не проти, якщо я зазирну, попросив Сурен. Хлопець кивнув і, кваплячись догодити, кинувся до авто і підняв брезент. Сержант улаштував справжню виставу, погладжуючи рукою кузов. Я ж наблизився до коробки на підлозі. Незабаром сумніви розвіялися. Коробка була ідентична тій, що я ніс від крамниці кілька днів тому. Схоже, залишки Бугаті Сорендерната не дуже вразили. Це було швидке авто? Колись так, відповів я і повернувся до хлопця. А що в ящиках тих, що ви винесли з будинку? Він стенув плечима. Не знаю, загибе, вони важкі, відповів він із усмішкою. Я підійшов до коробки і відгорнув клапан. Усередині лежав великий чорний прогумований автомобільний акумулятор з клеймом Hudson Motor Company з боку. «Що це?» – поцікавився Сурен. «Ідіть подивіться. Це?» «Саме так», – кивнув я. «Автомобільний акумулятор. Саме те, що потрібно новому авто». Він так і впився в мене очима. «І джерело електрики». Раптом я зрозумів, що він має рацію. Ось вам електрика в місцевості, де її немає. Але все одно це нічого не означає. Я похитав головою. «Автомобільним акумулятором нікого не вб'єш. Напруга занадто слабка. Єдиний спосіб зкоїти вбивство з його допомогою – кинути просто на голову з великої висоти». Сорен обернувся до такура і вказав на коробки та обладнання на верстаку в кутку. «Не проти, якщо я подивлюся?» «Будь ласка», – усміхнувся той. Я дивився, як сержант підійшов до верстака, взяв кілька дрібних деталей, свічки та якісь інші масні частини двигуна – і уважно оглянув їх у світлі ліхтаря. Тоді перейшов до коробок. У першій була купа пружин, грудки обробленого металу і болти. Вміст другої був зовсім іншим. Там лежали розібрані плати, мідний дріт та якісь екзотичні компоненти. Він витягав одна за одною деталі і клав їх на верстак. Більшість із них ні про що мені не говорили. Врешті-решт, я ж не механік. Аж тут він виловив одну річ, яку я впізнав і мені ніби в сонячне сплетіння вгатили. Квадратик металу, з обох боків – мідний дріт. З одного боку мідь була скручена щільніше, ніж з іншого. Звичайна річ у траншеях під час війни. Сурен продовжив досліджувати вміст решти ящиків, а в мені наростала паніка. Схоже, він відчув мою напругу. «Усе гаразд?» – озирнувся він. «Усе добре», – збрехав я. «Побічні ефекти чистки». І тут, на дні чергового ящика, я побачив ще дещо. Я мимоволі затамував подих, коли Сурен витяг цю штуку. Пристрій у металевій оболонці завбільшки з друкарську машинку, тільки без клавіш на дерев'яній основі, з якої на всі біч стерчав дріт. На маленькій металевій пластинці було зазначено «General Electric Company». Не знаєте, що б це могло бути? Я чудово знав, що це. За два воєнні роки у розвідці я не дуже пізнався на автомобільних двигунах, але отримав достатньо практичних знань щодо електричних приладів. Ось цей ми називали мотором-генератором або осцилятором. Я перевів погляд з пристрою на Сурендраната. Вогник ліхтаря замерехтів, від чого на обличчі сержанта затанцювали химерні тіні. За мною. «Що цього разу?» – запитав він, повертаючи деталі в ящики. «Можемо ще раз оглянути кімнату Картера?» «Гадаєте, ми щось пропустили?» «Так, але я був ще не готовий розповідати йому про це», тож знизав плечима і повернувся до слуги. «Нам потрібно ще раз оглянути кімнату загиба Картера». «А вже ж Сагиба?» Доки ми піднімалися до будинку, в голові моїй роїлися думки. Складалася картинка – Така фантастична, що важко було повірити. І це мене дуже непокоїло. Перша дружина Джеремі Кейна померла від удару електричним струмом. Бесід Рамон дубили в кімнаті, яка нібито була замкнена зсередини. Якщо Кейн, який тепер називав себе Роналдом Картером, помер такою ж смертю, а я починав підозрювати, що так воно й було, тоді це не лише поетична справедливість. Схожість ситуації межує з надприродним. Я потрусив головою і наказав собі прийти до тями. Кваплюся з висновками. Ніяких доказів я й досі не маю і, сподіваюся, не матиму. Кімната Картера була такою ж якою і напередодні. Тільки тіло, звісно, прибрали та простирадла з ліжка познімали. Тут уже пахло пилом і нафталіном, і мене завжди дивувало, як швидко зникають сліди присутності людини. Хтось може спати в кімнаті десять років, а за кілька днів після його від'їзду про нього вже нічого не нагадуватиме. «Що ми шукаємо?» – запитав Сурен. «Не знаю, що йому і відповісти. Мені хочеться дізнатися правду. Мені потрібна правда. Але голос у голові підказує, що ще зарано ділитися з колегою своїми підозрами». «Щось дивне», – відповів я, оглядаючи ліжко і натискаючи на матрац. «Щось таке, що не є на своєму місці». Сержант роззернувся, підняв руки. «Не бачу нічого незвичного». «Добре, проблема в тому, що і я не бачу. Схоже, тут немає нічого на користь теорії, що вже почала формуватися у мене в голові». Я підійшов до вікна. Шибки зачинені, віконниці теж, як і тоді, коли я увірвався сюди вранці і побачив картера мертвим у ліжку. Само вікно не замикалося, а от віконниці утримувалися маленькою металевою клямкою, гачок якої на одній віконниці входив у петлю на іншій. Чи можливо, щоб хтось полишив кімнату через вікно і зачинив за собою віконниці? Я відчинив вікно, дотягнувся до віконниці і відкинув гачок. Штовхнув, і вони розчахнулися, глухо ударившись об стіну. Підтягнувшись на руках, я виліз на підвіконня і визирнув, як і тоді кілька років тому, з вікна Бессід Драмунд. Просунувшись вперед, я раптом усвідомив, що ці дії стали початком низки подій, які привели до шибениці невинного. «Що ви робите?» – здивувався Сурен. Перевіряючи, міг хтось вилізти крізь вікно. «І?» Підвіконня піді мною було тоненьким і крихким. Сумніваюся, що воно витримало б вагу дорослого чоловіка. Я подивився вгору і вниз. Дотягнутися до верхнього поверху та даху неможливо. Ніякої труби, нічого такого, що допомогло б подолати відстань. До веранди внизу також майже два поверхи. Якщо впасти, то запросто можна переламати кістки». Ба більше, зважаючи на те, яким вузьким було підвіконня, зачинити віконниці ззовні не було ніякої можливості, бо тоді не лишалося, де стояти, ще й з повним ящиком у руках. Я повернувся всередину, зіскочив на підлогу і повернувся до Сурена. Сумніваюся, що кімнату можна полишити через вікно. Падати дуже високо і піднятися на дах ніяк не можна. Не бачу, як хтось міг потрапити всередину, вбити картера і вилізти. Ви припускали, що хтось із гостей заліз крізь вікно, зробив Картеру смертельну ін'єкцію і виліз тим же шляхом? Розглядав таку можливість. Не зовсім те, про що я думав, але як Сурен зробив такий висновок, то я не проти. Що ж до моєї теорії? Та, що сформувалася у мене в голові вчора, яка здавалася майже підтвердженою, коли, не здавайся, знайшов ті деталі в коробках у сараї, та теорія розлетілася на друзки. Її знищив залізобетонний факт, що ні потрапити всередину, ні вилізти з кімнати Картера у вікно не можна було, не кажучи вже про те, щоб зачинити двері зсередини То що у нас лишається? Гарне питаннячко Я знизав плечима Можливо, Дікін і Філіпс дійсно винні в смерті Картера, а може таки втрутилися вищі сили Щось надприродне вразило блискавкою картера в груди, змусило підсковзнутися Ля Корбо, впасти і померти. А може це просто збіг, нещасливий випадок? Наразі лишається тільки теорія з отруєнням. Але ми нічого не можемо довести. Я поглянув на годинник. Майже одинадцята. Чи не час навідатись до телеграфу?